Pak jsem zase uslyšel tlukot křídel. Zatraceně, znovu ne! Tentokrát však zněl nepravidelně a nevyrovnaně. Na obloze nad námi se objevil šedý stín, letěl těžkopádně, jedno křídlo se viditelně třáslo. Tmavší postava, což mohl být jedině Franks, vysela na jednom boku a vytrvale dostvůry bušila pěstí. V nekontrolovatelné spirále klesaly k zemi, zřítili se mezi kudzem obrostlé stromy. Lehce jsem změnil směr, zamířil jsem ke stromům. Zvuky mezi nimi byly nezaměnitelné. Někdo dostával požádný výprask. Stvůra ležela na zádech, Franks jí obkročmo seděl na hrudi a zasypával mutantovu hlavu údery. Vytloukal duši ze stvoření velkého asi jako gauč. Jeden obrovský spár Frank se schodil a stvůra se posadila. Byla to zombí, ale nedokázal jsem říct z čeho. Její nohy končily drahčími spáry, ale horní část těla bývala lidská. Z ramen vyrůstala kožnatá netopíří křídla, jedno viditelně zlámané při dopadu. Místo obličeje měla lepku, ale velikosti 20-litrového kanistru a plnou zubů, co vypadaly jako rezavé hřebíky. Prázdné oční důlky se otočily mým směrem. Ve tmě jsem potřeboval několik výstřelů, než lepka explodovala a zbyly jen rozpadající se kousky. Stvůra se sesunula k zemi. Objevil se Franks. Dýchal trhaně. Nesnáším lítadí turistickou třídou. O chlape, ty jsi dneska vyložený komik, řekl jsem. Vytáhl z kapsy další zásobník a přebl AKčko. Měli bychom sebou pohnout, běží sem další medvědi. Ale on mi neodpověděl. Když jsem se otočil, ležel obličejem v kudzu. A do hojzlu! Grant dál běžel do dílny, ve tmě jsem ho už neviděl. Ale přibližující se nemrtvé jsem slyšel. Franks musel vážit nejméně tunu. Bylo by rozumné nechat ho tady. Já mu žádnou laskavost nedlužil. Tohle všechno zavinil on a ta jeho stupidní organizace. Dokonce jsem udělal několik kroků k dílně, než jsem se zastavil. On by mě tu nenechal. Arg, byl by federálové, byl by Frank's. Nadzvedl jsem ho, jednu jeho paži si přehodil přes rameno a zakřičel mu do ucha. prdělí, Hlava mu sklouzla na stranu. Byl v bezvědomí. No ne, pro mě nebude nikdy nic jednoduchý. Nikdy. Nic. Zvedl jsem ho v požárnickém úchopu. Kudzu se mi zachytávalo o nohy. Šourání a kovové čenichání nemrtvých se blížilo. Od bezpečí mě stále dělilo tak 100 metrů. Vyprostil jsem nohy z hustého porostu a potácel se k budově. Teď už jsem dílnu viděl jasně, v jednom okně se někdo pohyboval na rameně dlouhou trubku. Zbavil jsem se zbytku kudzu a konečně mohl znovu běžet. Klouzal jsem v hlíně, kotník bolel při každém kroku. Z dílny se ozval hrozivý zvuk, ven se vychrlil prout ohně. Stromy za mnou explodovaly. Raketomet! Tahle monstra si na hraní nevybrala nejlepší místo. Další rakety následovaly. V soudě podle rychlosti střelby Grant dosáhl dílny a zapojil se. Majlo jich tam měl uskladněné tuny. Pite, zakřičel za mnou něčí hlas. Do pro tebe, Anglán. riskoval jsem ohlédnutí. Obrovská věc se prodírala kouřem a padajícími traskami, při každém jejím kroku se otřásala zem. Býval slon, majestátní zvíře, ale kdysi slonovinové kliny obalovalo železo, hlavu krylo ocelové plátování, kosti byly obmotané ostnatým drátem a pokryté kevlarem. Na jeho zádech jela má nemesis. Už nenosil obyčejné oblečení, pro tuhle příležitost se navlékl do zdobného černého roucha a na hrudi mu vysel zlatý amulet ve tvaru jeho hlavonoščího boha. Ve stínech kápě se pohybovaly jeho hrubé rysy. Hude, odplyvl jsem si. Zvedl jednu ruku jako signál k zastavení. Zombý slon se zvedl na zadních a zatroubil. Kvůli zaprášeným plícím to znělo jako promáčknutá tuba. Pak spadl zpátky. Přední nohy dopadly s takovou silou, až se pohnula zem. Takže ty znáš mé jméno? Ve znalosti jména je síla. Byl tam další medvěd, něco, co vypadalo jako německý ovčák sešitý s kozlem a za nimi přinejmenším tucet humanoidních zombií každá v různém stádiu vylepšení. Jeho vojáci se rozestoupili, vytvářeli kolem mě kruh. Jak si to zjistil? Frank zbyl jen mrtvá váha na mých zádech. Neměl jsem nejmenší šanci dostat se do dílny, tak jsem ho pomalu položil na zem. Pověděl mi ho Karlo Alhambra. Stín přikývil nepřekvapený. Zabít ho by bylo chytřejší, ale on si zasloužil trpět. Další rechod z dílny ale Hutjen mávl rukou ve směru blížící se rakety. Tma jakoby zhoustla a stuhla, a hlavice neškodně explodovala nedaleko od nás. Zničte ten otravný hmyz rozkázal a několik jeho poskoků okamžitě vyrazilo k dílně a proběhlo stěnou výřící temnoty. Stěna blokovala světlo z dílny, ale majlová raketa zapálila mlází a já tak mohl pracovat alespoň s nějakým blikajícím světlem. I tak to však bylo větší šero než v Mexiku a tam byl prakticky nezastavitelný. Máš, pro co jsi přišel. Nech ostatní jít a já s tebou odejdu. Povýšeně se zasmál. <laughs> Ale no tak, kamaráde. Příležitost udělat to po mém si dostal. Na tuhle chvíli jsem vyplýtval roky práce. Máš představu, kolik času potřebuješ k vybudování armády nemrtvých? Zbíral se mrtvoli stejně jako jiní zbírají známky. Pohladil skvrnitá hnící záda slona. Ale po dnešku moje sbírka dost prožídne, takže se nejdřív podívám, jak lovcům monster vytrhnou srdce, než odsud ho dejtou. Kde si vůbec sehnal mrtvý slony? Internet, za čirgusy a tak podobně. Aha, stále jsem v jedné ruce držel AK-47. Poznal, na co myslím a zavrtěl hlavou. Byť tebou, tak tohle nedělám. O kdybych byl tebou, tak se radši zabiju. A víš ty co? To vůbec není špatný nápad. Zvedl jsem horkou hlaveně, vmáčkl se ji pod bradu. Hůd na hřbetě svého oře vstal. Stůj! Doručit mě bez půlky hlavy by svrchovaného páda hruzy mohlo pěkně nasrát, nemyslíš? Zapřel jsem prst o spoušť. Neblafoval jsem. Odvolej armádu a půjdu s tebou. V opačném případě si vystřelí mozek a ty pak tu zprávu budeš moct doručit svým superůstřici. Počkej, zašeptal ze země Franks. Probral se a sáhl do seka, vytáhl placatku a očarouboval víčko. Vážně skvělá chvíle na chlast. Hůdu v tom se zmírnil. Ty se zabít nechceš. Sebevrazi skončí v pekle, to víš. Jakoby jste věřil na peklo. Teď si mě dostal, ale pořád to můžeme vyřešit. Živý bys byl lepší už jen kvůli tomu utrpení, co ti on způsobí, ale mrtvý? Možná by ale stačilo i to, když mi nedáš na výpěr. Čím víc nad tím přemýšlel, tím naštvanější vypadal. Myslíš si, že mě můžeš vyhrožovat svoji smrti? Já jsem král smrti. Rozhledni se kolem. Mrtví mi slouží. Smrť je moje umění. Franks přiložil placatku kertům a nalil si její obsah do krku. Bolestně se zašklebil, jako by se do něj kapalina opravdu propalovala. Něco vyprskl, stékala mu po tváři ve tmě modře světelkovala. To upoutalo hůdovu pozornost. Co pak, co pak? Zvláštní agente Franksy, na tebe jsem málem zapomněl. Vidím, že sebou máš nějaký elixir života. Vždycky mě zajímalo, jak tu něco jako ty může být tak dlouho. Já osobně jsem věřil, že si Herd Dippel vzal formuli do hrobu. Ten recept mi musíš dát. Franks upustil placatku a začal se na zemi křečovitě svíjet. Hud smutně zavrtěl hlavou. Bolesčivé a zbytečné. Nemůžeš čekat, že tě teď jedna dávka elixíru zachrání. Franks se silně třásl, když se mu podařilo zvednout na nohy. Vytáhl se za můj opasek. Dál se mířil ákáčkem na svůj mozek. Mohl jsem slyšet, jak jeho tělo na nápoj reaguje. Franksovi kosti praskaly, žíly ve tváři mu polzovaly. Stína ten vývoj zjevně překvapil. Franks se usmál, ve tně se zaleskly bílé zuby. Jednu dávku, zkus pět, sráči. Hud se zarazil. Nemožné, Žádné tělo nemůže vydržet takový stupeň očistý. Musíš se k tomu dopracovat. Můj ochránce se třásl sako a uvolnil si kravatu. V dvojitém ramením pouzdře se kývaly dva gloky. Místo košile na něm vysely skrvavené cáry. Na kůži se odrážely plameny. Svaly na krku se nadouvaly a pulzovaly. Stáhnul si rukavice a zahodil je kosti v rukou za když je sevřel v pěsti. Na levé ruce měl na prstech vytetováno vstek. Mrtvý kamionák v Montgomery měl podobné tetování. Ne, tohle bylo tetování mrtvého kamioňáka. Tohle byla ruka mrtvého kamionáka. Spadla mi brada a málem se opustil pustil Franks mluvil tiše. Primární cíl chránit pyta před dočasností. Podíval se na mě, v jednom modrém oku se odráželo světlo ohně a procedil mezi zuby. Na misi jsem nikdy neselhal. Franks byl sestavený z náhradních dílů. Náhle nervózní stín mávnul rukou na nemrtvé. Zajistěte je Monstra vyrazila vpřed. Rychle jsem sklonil ákáčko a začal střílet. Franks skřížil ruce a pak je pruce narovnal, v každé se objevil Glock. střílel s děsivou přesností přímo skrz klouby přilep zombií. Slon zaryčel a pobízený pánem po nás vystartoval. Hud zaječel jako šílenec, když se na nás slon vrhl. Zahlédl jsem rozmazanou šmouhu, když něco proletělo vzduchem přímo na slonova záda. Earl Herbinger přistál za hůdem a vystřílil do svého nepřítele celý zásobník 45 čtyřicítek ze samopalu Thompson. Hůdovo tělo se rozvlnilo jako voda. Když během několika vteřin vypráznil zbraň, popadl Earl Herbinger stína za roucho a strhl ho ze sedadla. Hůd tvrdě dopadl na zem. Earl se skočil za ním, přistál v podřepu. Slon mířil přímo na mě a já uskočil stranou. Kmenům podobné nohy produněly kolem jako hrom. Ty! Vyprskl na zemi ležící hud. Roucho se zavlnilo, když se jeho tělo změnilo v rostech klé stíny. Výřili a přestavovali se. Najednou stál. Klidně si ze svého srandovního oblečení otřel rudý alabamský hýl. Takže můj zabiják selhal. Herbinger se narovnal. Vystřílela do mě hromadu stříbrných kolek. Zvedl ruce, předvedl svou ošuntělou koženou leteckou bundu. Měl si říct, že má střílet na hlavu. Já tohle bundu nenosím jen kvůli tomu, jak kůl cool vypadá. Tohle je stoprocentně pravá minota kůže. Pro zdůraznění ji poplácal. Neprůstřelná. Erl předvedl dravčí úsměv očích se mu lesklo zlato. Vypadáš dobře, Marty. mrtvolu. Všude kolem se žili nemrtví. Humanoidi nosili helmy stvrzené ocely, jen jejich dolní čelisti se otevírali a chňapali. Vrazil jsem hlaveň drtlami útočících zombí. Čelisti se automaticky sevřeli a já vystřelil. Kulky se odrážely uvnitř helmy a mašírovaly lebku na kousky. Frank se pronásledoval zombý medvěd, srazil ho k zemi a chystal se ho naporcovat jako břitva ostrými drápy. Federál mu klidně zabořil pistole do spoje opancerované hlavy a těla a dávkou desetimilimetrových střel krk oddělil. Medvěd se zhroutil a pohřbil ho pod sebou. Hud a Herbinger kolem sebe kroužili. Na mrtvalu, herlé, mluvil veletně z dočasnosti. Naopak, Nikdy jsem se necítil živější. Mávl jednou rukou a přetvořil je ve čtvrt metru dlouhou čepel. Jeho druhá ruka se zkroutila do tří prstého spáru o z celopaty. To napravím, odvětil můj šéf. A tentokrát to udělám pořádně. Zničil si mé staré tělo. Za to jsem vlastně vděčný, ale duch, který sídlí tady... Z té schránky pocházel. Občas na to myslím, jako na výměnu auta za novější motel. Hud sekl čepelí a Herbinger se pod ní sehnul. Podkopl se nohy další zombie je vrazilí akáčko pod bradu a vypálil. Chystal jsem se pomoct Franksovi, ale ten s hřevem nadzvedl medvěda a odhodil ho stranou. Vyskočil na nohy a pěstí prorazil helmu blížící se zombie. Když vstek vytáhl, svíral hrst mozku a zombí se složila jako pytel brambor. Pak na se zautočil kozlopes, chňapal mu po nohách, ale on ho odkopl přes celý trávník mezi hořící stromy. Vetmě jsem nezranitelný a tenhle malý ohýnek ani zdalek nestačí. Prohlásil hrdě hůta, ohnal se ruční čepelí. Herbinger jí přeskočil, letěl vzduchem na nepřítele, prsty roztažené jako pařáty, s křikem je zabořil do zdobného roucha. Pak rouchem proletěl a spadl na zem, když náhle veškerý odpor zmizel. Zvedl se, úžasle zíral na prázdnou látku ve svých rukou. Za jeho zády se zvedl dobrých tři a půl metru vysoký stín a Erl vykřikl, když mu hůd dozad zarazil černý bodec. Herl! vykřikl jsem. Drž se zpátky! Rozkázal mi, od úst mu odletovaly krvavé sliny. Herbinger se otočil, bez viditelného efektu se po stínu ohnal. Jedno svíjející se chapadlo ho zasáhlo do břicha a odhodilo do tmy. Na zem dopadl kousek od ohně. Z by se vyvalil stín, hmota nabrala lidské obrysy a nakonec se sformovala hůda, který si to namířil k Herbingerovi. Nemáš ani tušení, jak moc jsem se na tohle těšil. Střelil jsem hůda přímo do zátylku. Kulka vyletěla čelem. Zastavil se, pobadeně se na mě ohlédl. Trpělivost, já se pro tebe vrátím. Erl vstal. Příšerně se třásl. V hrodě měl díru a ta se postupně zavírala, prout krve ustával. Od hlavní budovy se ozvala série hlasitých explozí, jako když odpalují ohňostroj. Celá ta věc, že tobě patří noc, není fér, řekl Earl a ukázal kobloze. Ale když se dostaneš do férovýho souboje, je tvoje taktika k ničemu. Oblohu prozářili jasné ohnivé koule, pomalu se snášely k zemi. A pak další a ještě víc rychle se objevovaly jedna za druhou. Základna viditelně zjasněla, jak se světlice napadácích snášely k zemi. Minomety zaplnily nebe fosforovým světlem. Tohle je podvod, Erle! Usmál se hud. Tvářil se, jako by toužil po dalším boji. Na Erlově tváři tančily mihotající se stíny, jak z oblohy pršely další světelné granáty. Táte vždycky říkal, že když si neskusil podvádět, nesnažil se zdost. Franks ukroutil hlavu poslední zombi a okamžitě šel po hůdovi. Stín stál mezi dvěma nepřáteli, obezřetně je sledoval. Další osvětlení odhalilo zombí slona, jak se otáčí a vrací se na další kolo. Hud pomalu přitývl. V drsné tváři se mu zračilo jasné odhodlání. Prohlédl si oblohu, díval se na ohnivé koule. Tohle na vaši záchranu stačit nebude. Sevřel ruce kolem talismanu. Ten černě zajiskřil, bylo mi to děsivě povědomé. Hud se začal zvětšovat, stával se pevnějším a temnějším, jako by nasával energii z okolí. Jeho hlas byl hluboký a děsivý. Byrokratický Frankenstein a jižanský vlčí muž nejsou lorda žádným soupeřem. Velikně svrchovaného zavři už houbu. Zavrčel Franks a vykročil k němu. Z hudových rukou vystřelila temná chapadla, švihla po federálovi a snadno ho odhodila stranou. Země kolem hůda se nadmula, jako když na hladinu stoupá bublina. Hlína se protrhla a odhalila obří převalující se hrou do asfaltu. Všemi směry zíraly z hluky lesklých očí. Šagot se vrátil. Hluvené, dostaň ochrany kámy k Majlovi. On bude vědět, co má dělat. Zavolal na mě Erl zatímco se krčil a uskakoval před vlnami temné energie. Udělal jsem, co mi řekl a běžel do dílny. Nezáleželo na tom, jak moc jsou Erl a Frank stvrdí, věděl jsem, že hůde a jeho poskoky porazit nemůžou. Řev a rány za mnou nabírali na intenzitě. Hlavní budovou dál otřásala střelba a exploze, jak jádro armády nemrtvých pokračovalo v útoku. Proběhl jsem umělou stěnou temnoty, zadržel jsem dech, jako by to byly jedovaté výpary. Opustil jsem ji po pár krocích a byl jsem u dílny. Přeskočil jsem přes hromadu spálených a na kusy roztrhaných nemrtvých. Majlo, potřebuji tvoji pomoc. Na střeše za hromadou použitých raketometů LAV vykoukla majlova hlava. Ovene, co se to děje? Sáhl jsem do brašny, co mi otloukala bok a za běhu zvedl nad hlavu ochranný kámen. Aktivuj to! Hned jsem dole, zakřičel Majlo. Chystal jsem se ruku stáhnout dolů, ale kámen mi z ní sporyvem větru zmizel. Kámen je pryč! Překvapeně jsem otočil hlavu a šokovaně sledoval létajícího nemrtvého, kámen sevřený ve spárech, jak zabírá křídly a nabírá výšku. Zařval jsem steky. Bum! Netvorova noha vybuchla. Celý spár odpadl, kámen stále držel. Rozběhl jsem se a chytil ho do natažených dlaní. Vzhlédl jsem a uviděl Grenta, jak zvedá hlavu hledí baret M82A1 kalibru 50. Tak už hni svou pomalou, prdělí, pité! Vysouvací vrata garáže byla zavřená. Dveře vedle se rozletěly a stál v nich majolo, v rukou svíral obří plamenomet, na kterém byl nápis spalovač a nakreslený drak. Ukaž mi to, zakřičel, když se vykroutil z popruhu plamenometu. Bum, bum, bum, bum. Grant na něco zahájil palbu. Otočil jsem se a uviděl zombie slona, jak prodáží černou stěnu a jako nákladní vlak se řítí na dílnu. Vrazil jsem kámen i s ustřeleným spárem Majlovi do natežených rukou a vmáčknul ho do dílny. Zavřel jsem za sebou dveře a z nějakého neznámého důvodu je i zamkl. Majlo na mě vrhl pohled, který naznačoval, za jak velkou blbost to považuje, ale hned to pustil z hlavy a začal rukama kroužit po číslech. Opospěš si, navrhnul se mu. Vážně, odvětil malá očka za brýlemi soustředěná na kámen. Už je to vážně dlouho. Začal jsem se poohlížet po něčem, co by mohlo zastavit zombí slona. Něco tu být muselo. Zastavil jsem se před Majlovou velkou stěnou zbraní. Jaká zbraň se hodí na zombí slona? Páni, jak moc podělanou práci člověk musí mít, aby si pokládal tuhle otázku? Pak jsem našel odpověď přímo před sebou. Seděla na obrovské kolečkové trojnožce. Chytil jsem rukujeti zařízení a začal ho tlačit po linu. Je to nabitý? Samozřejmě, odpověděl nepřítomně Majlo. Stál uprostřed místností a soustředěně studoval kámen. Ochranej kámeny jako skládečka. Ale koordináty jsou založený na dračí žilách a ta písmena je reprezentují. Ale horší je, že je to německý. Co jsem to? Vytahovací vrata se zhroutila, když skrzně prorazil prorazil natec z hádu. Majelov zhlédl právě včas, aby viděl, jak se na něj obrovská hrozba brhá sedm tun nemrtvé zuřivosti. Trhnul jsem obří harpunou k bestě chytil z Kruhový zaměřevač byl do posledního kousku plný šedého, hnějícího masa a zatáhl. ta vypálil. Zpětný ráz harpuny byl tak silný, že mě zvedl z podlahy. Poháněný silnou náloží střelného prachu prorazil dvoumetrový ocelový oštěp pancéřování netvorovy hlavy, protáhl kabel skrz celé jeho tělo a vylétl z zády je sebou škubla, když se harpuna zabořila do ocelového podpůrného sloupu. Obrovská masa se okamžitě zhroutila, natažený kabel projel hníjícím masem a tělo se složilo do strany. Schodilo několik řad polic. Zvedl jsem se z podlahy. Místnost byla plná kouře z nálože. Rozkašlal jsem se. Majlo! Žádná odpověď. Slonová hlava se odtrhla, prohnilý krk nedokázal vzdorovat gravitaci, houpala se na kabelu jako piňáta. Nehybné tělo leželo na boku pod sebou rozbité police. Přímo na místě, kde stál Milo. Milo byl pod ním. Přiběhl jsem k monstru a snažil se vymyslet, jak se pod ně dostanu. Pokud ležel mezi kovovými policemi, mohl být stále naživu. Nebyl ale žádný způsob, jak se k němu dostat. Potřeboval jsem mrtvé maso něčím nadzvednout. Vydrž, kámo, si pro tebe. Zahlédl jsem páčidlo a začal pracovat na jedné noze. Pak jsem zaslechl divný zvuk stlumený masou mrtvoli. by se někdo snažil nastartovat sekačku na trávu, křovinořez nebo motorovou pilu. Automaticky jsem okrok ustoupil, když přístroj s hřevem naskočil. Následovaly děsivé, trhavé zvuky, jakmile Majlo ze spodu zaútočil na slona. O třicet vteřin později ze slonova boku vyjela motorová pila, všude stříkal slis a z břicha se vyplazil humusem obalený Majlo. Hned, jak se jeho hlava dostala ven z kůže, zhluboka se nadechl. Vypnul motorovou pilu a zahodil ji. Chytil jsem ho za ruku a snažil se ho vytáhnout. Milo mě odstrčil, sáhl hluboko mezi střeva a vyndal ochranný kámen. Jsi v pohodě? Košuj! Vyprskl skrz sloní zbytky ve tváři. Jeho prsty poletovaly po kameni. Pohyb v proražených dveřích. Ohlédl jsem se a uviděl přicházet dalšího nemrtvého. Okřídlená bestie přistála přímo ve vchodu, poskakovala na jediné zbývající noze. Stará známá! Bingo! Majilo posunul poslední písmeno na jeho místo. Z kamene vyrazila viditelná tlaková vlna. Vzduch vytvořil pokroucený ovál. Přelila se přes moje tělo, ale já nic necítil. Pak vlna zasáhla nemrtvého a ten prostě vybuchnul. Maso se rozpadlo, šlachy a kosti z něj vyletěly jako šrapnely. Vlna se šířila všemi směry, hnala se základnou jako tsunami zkázy. Při prvním dotyku likvidovala nemrtvé. Ozvalo se při šerné zavití, táhlý řev hořícího dňábla, jako když jsme šogota zasáhli termitem, jen mnohem horší. Šogot utíkal před vlnou, celou dobu ječel bolestí. Zůstávala poslední věc. Majlo se vyhrabal ze slona, sjel pohromadě sliských vnitřností. Fůj! Tohle musí být karbidská pomsta za všech na plazení lesračkách, co jsem pro nováčky připravil. Zvedl jsem plamenomet a nahodil si těžký batoh na záda. Tlustá hadice vedla od nádrže s natlakovaným napalmem do výkonné trysky označené jako spalovač. Ovládání jako by se vysvětlovalo samo. Popadl jsem druhou rukou přenosný reflektor a zamířil k východu. Vezmi cokoliv, co vydává světlo a pojď za mnou. Po obloze klouzaly vypálené hvězdy. Zvuky bitvy slábly, střelba a exploze ustávaly, jak se nemrtví a jejich kultističtí honáci na vnějším okraji chráněné oblasti stahovali. Stěna z umělé temnoty pořád stála a já proběhl přímo skrz, nedbal jsem na nebezpečí. Zakopnul jsem o roztrhanou zombii a upadl, Natáhl jsem se mezi další těla. S těžkým plamenometem v ruce jsem se vyškrábal zpátky na nohy, zapnul výkonný reflektor a posvítil kolem. Přímo přede mnou klečel Franks, opíral se o ruku posekaný, potrhaný, jednu dlaň přitisknutou na břicho. Kašlal krev, jasně rudou a spěněnou ve světle reflektoru. Zavolal jsem na něj. Vzhlédl, nemohl mluvit, ale ukázal. Sledoval jsem jeho prst paprskem světla. Ve stínech se skrývala obrovská věc. Dvě masivní paže sevřely zdánlivě malý objekt. Věc se předklonila, jako by se chystala spolknout, co právě držela. Když ho zasáhlo světlo, obří stín nahradila hůdova normální postava. V rukou držel érlovu hlavu. Hůd zvedl ruku, aby si zakryl oči a bezvládný érl se sesunul na zem. Položil jsem reflektor na zem, stále nasměrovaný na hůde a namířil plamenomet. Než použiju smrtící zbraň Milovi výroby, bude muset od Érla trochu odstoupit. Pojď si pro mě, hůde, jen do toho. Nechal Érla a šel mým směrem, rukávem roucha si před světlem zakrýval citlivé oči. Jsi odvážný muž, pitek. Mávil rukou dolů a reflektor explodoval ve spršce skla a plastu. Jeho tělo okamžitě nahradil gigantický hmotný stín. Ale i tak si skončil. Tvoji ochránci jsou vyřízeni. Blížil se, ale já váhal. Nemohl jsem riskovat, že zapálím Erla. Oheň vlkodlaci nezregenerují. Co jsi mu udělal? Poprvé se mi zdálo, že na neforemné stínové hlavě rozeznávám nějaké rysy. Hud se usmíval. Předpokládám, že když se mluvil s Carlosem, potkal si i toho malého impa, kterého se mu nasadil do hlavy, že ano. No, věc, co jsem právě vypustil do Erlovy mysli, je mnohem, mnohem horší. Dobře mu tak. Franks se zvedl na nohy a s hřevem proběhl kolem mě. Hud ho brutálním úderem srazil k zemi. A co se týče tebe? Franks dopadl na zem a stín se zastavil jen na tak dlouho, aby ho nakopnul do žeber a odmrštil tak přes celý trávník. Já vládnu všemu, co nemá duši. Nevím, jak dokážeš odolávat mým rozkazům, ale mám v plánu odtáhnout tě domů a pitvat se v tobě, dokud to nezjistím. Už jsem nemohl déle čekat. Stiskl jsem dvojitou spoušť spalovače. První zažehla plamínek v hlavní, zatímco druhá otevřela ventil u natankovaného napalmu. Přelila se přeze země vlna intenzivního žáru, sežehla mi chloupky na rukou. Oheň veletěl v 15 metrovém proudu přímý zásah do gigantického stínu. Hud zavil v steky. stínová forma se ve světle ohně zcvrtla do lidského těla. Natáhl obě ruce, dlaněmi ke mně. Oheň jako by se přes něj a kolem něj přeléval, ale na ho nespálil. Zamračil se, když jeho hlavonoštší amlet zapraskal temnou energii, která se po pažích šířila k dlaním energie se srazila s hněm, zatlačovala ho. Do vzduchu vytryskly na palmové jiskry, padaly na zem a se si kotem hořeli v hlíně. Dál jsem tiskl z pouště, ale stěna plamenů se viditelně posouvala mým směrem. Žár narůstal, odpařoval pot na mé kůži. Zatnul jsem zuby, když se začalo pálit maso a uhelnatět oblečení. Majlův plamenomet se s hůdovou magií nemohl měřit. Horko už se nedalo snést. Nemohl jsem dýchat. Černá magie posunula oheň ještě blíž a žár mě nakonec přinutil, abych s frustrovaným výkřikem dvojitou spoušť pustil. Zhroutil jsem se na kolena. Nade mnou se tyčil stín. Pak svět explodoval světlem. Oči mi spalovala bolest, v uších mi řmělo, Hůd zaječel skutečnou bolestí. Okamžitě jsem oslepl, jako by mi někdo do očních důlků zarazil sekáčky na maso. Světlo bylo tak jasné, až jsem se bál, že mi přetíží mozek. Ovene, k zemi, nařídil Milo. Byl jsem příliš ochromený, abych poslechl. Dlaně se mi zapřeli dozad a strčeli mě, srazili mě tváří do chladnější hlíny. Čas na tajnou zbraň, zaječil Majlo. Zakryl jsem si uši, když světelná kanonáda pokračovala. O třicet vteřin později příšerný rachot ustal. Vzhlédl jsem, ale viděl jsem jen mžitky a purpurové šmouhy. Zhlížel na mě nějaký hranatý obrys. Bylo to rozmazané monstrum bez tváře. Majelo si stáhl svářickou maskou a chytil mě za paži. Jdeme! Skoro jsem neviděl. Hud stále ječel, světlo mu doslova sežehlo jeho stínové tělo. Byly tu i další zvuky, vrtulníky nad námi, co určitě používaly reflektory a hlasy blížících selovců. Purpurová skvrna, která musela být hud, se hýpala v rávoral. Týmhle to neskončilo, píte! Prohrál z hudy. Ale i ve své porážce mi služebníci váš osud. Brzy se znovu ufečíme. Ozval se škrábavý zvuk, který ukončilo pop, když použil jedno z magických portálových lan a zmysel. Znovu jsem klesl na kolena. Co se stalo? Majlo mi zaječel do ucha. Moje tajná zbráň! Jsem zlepej, ne hluchej sakra — Promiň, právě jsem vyrobil největší flashbank na světě. Měl jsem tam celou hromadu magrezia a hliníkovýho prášku. A nebyl jsem si jistý, jestli jsem to namíchal správně, ale nevybouchli jsme, tak asi jo. Pojď. Pomohl mi vstát. Vedený majlovou od sloní krve ulepenou rukou jsem se potácel dál od zvuků. Našel klidné místo a posadil mě tam. Stěží jsem viděl svoje ruce. No, co se teď děje? Odpověď mu chvíli trvala. Lovci zajišťují v oblast. Šílenej stínový maník zdrhnul. Všichni nemrtví vybouchli. Přilítají vrtulníky federálů. Kde je Erl? Zeptal jsem se. Majlo zaváhal. Majlo, kde je Erl? Dělej na něm, ale nehejbe se. Stále jsem byl slepý. Odveď mě k němu. Ty nejsi žádný medik. Nech je, ať dělaj svoji práci. Natáhl jsem se a pevně ho chytil za zápěstí. Au, na vysvětlování není čas. Rychle mě k němu odveď, jinak to nepřežije. Majlo tomu sice nerozuměl, ale lovci jsou pod tlakem hodně přizpůsobiví. Táhl mě zpátky cestou, kterou jsme přišli. Nad nehybným tělem se tam tísnil klovců. lovců. reaguje, řekl někdo. Fyzické zranění se regenerují, ale něco je špatně. Rychle mu klesá teplota. Nechte mě projít, řekl jsem. Můžu pomoct. Zede, co tady děláš? To byla holy. Zdála se překvapená, že mě vidí. Co se stalo? Utnul jsem jí. Není čas. Tohle je stejný jako u Karlose. Majulo mě přivedl blíž. Klekl jsem si vedle érla. holy pochopila. Všichni o krok stupte. O čem to mluvíš? Zeptal se purpurový stín, co zněl jako kůpr. Zetví, co dělá? Řekla stroze Holi. Nováčci, připravte se, že z Erlovy hlavy možná vyleze něco hodně hnusného. A ty pojď se mnou, kupe, musíme chytit jednu krysu. Neměl jsem ponětí, o čem mluví. Dotkl jsem se érlovy hrdi. Skoro nešlo poznat, že dýchá a na dotek byl jako led. Po poškrábaném obličeji mi do otevřené dlaně stékala krev. Musím ho zachránit. Vlastně jsem vůbec nevěděl, co dělám, jen jsem se soustředil a snažil si vzpomenout, jak jsem se cítil, když jsem svou schopnost použil posledně. Cítil jsem to. Cítil jsem cizí přítomnost. Hud to nazval imp. Démon, ať už to sekra bylo cokoliv, musel jsem přijít na to, jak to z něj dostat, a to rychle. Svět zablikal a zmizel. Kapitola 17. Oči už mě nebolely. Necítil jsem bolest, zranění ani únavu. Stál jsem na zářícím bílém písku, vysoké vlny se lámaly o pobřeží před mýma nohama. Světle modrý oceán se zdánlivě táhl do nekonečna. Byla to nádhera, učiněný tropický ráj. Z nějakého důvodu jsem si takhle vnitře k Erlovi hlavy nepředstavoval. Co se stalo? Zeptal se vedle mě Erl. Otočil jsem se. Stál tam, vypadal utrápeně a zmateně. Za ním se nacházel černý útes, na jeho vrcholu stála chatrč. Marty mě srazil na zem a pak jsem byl tady. Jsme uvnitř tvých vzpomínek. Hud ti do mozku nasadil démona, aby je sežral. Musíme ho zastavit, než tě zabije. Nevypadal překvapeně, jako by moje vysvětlení dávalo dokonalý smysl. Proč námysl a tak? Aktivoval si kámen. Majlo, ale proč to nevyhnalo tuhle věc? Možná je v bezpečí, dokud je v něčí hlavě. Erl pokrčil rameny. Víš vůbec, co děláš? O ne, když jsem to dělal posledně, démon hostitele zabil, pak oživil tělo a pokusil se sežrat doktorku nel znovu. Ale pokud to napadneme dřív, než zeslábneš, mohli bychom to vypodit a zašlápnout. No, to je zatraceně dobrý plán, odvětil sarkasticky Erl. Pamatuješ, jak jsem ti říkal, že si s těma magickýma věcma kolem starobylých nemáš zahrávat? Přikývl jsem. Ten rozkaz se ruší. Jdeme zabít toho mrňavýho sráče. Najednou se zamračil a přitiskl se ruce ke spánkům. Zatreceně, to bolí! Hledal jsem v okolí obřího škvora. Kde to je? Ukaž mi to. Blízka. Procedil Erl přes zajaté zuby a rozhlížel se ze strany na stranu. Tahle místo znám. Utočí to tam kde jsem nejzranitelnější. Nad hlavami nám kroužili otravní rackové. Kde to jsme? Na téhle ostrově jsem se konečně naučil, jak ovládnout bestii. Tohle byl můj exil. O pěkný exil. Nebyla to moje první volba. Zabručel a trochu se zapotácel, když složil tvář do dlaní. Cítím to ve své hlavě. Obloha rychle tmavla. Už jsem nedokázal poznat, kde končí horizont, když všechno dostalo ošklivý fialový odstín, jako rozšiřující se modřina. Erl vykřikl a padl na kolena. Přiskočil jsem k němu, abych mu pomohl. Zasýpal a odstrčil mě. ne. Tady jsem se poprvé znovu člověkem. Přišel jsem na tenhle ostrov, protože jsem to nemohl někomu oblížit. Hnedoval jim mu, aby mi to vzal. Vlkodlace byli obvykle těžcí psychopati. Él představoval výjimku. Vypěstoval si nad svým stavem neuvěřitelnou mentální kontrolu a zatím se mu to dařilo udržet větší část století. Kdybych byl démonická síla, co chce zničit jeho mysl, šel bych přímo po místě, kde se poprvé naučil kontrolovat. Až se jeho železná vůle zlomí, démon bude jasným vítězem. Je to tady, zavrčel Earl. Objevil se fialový dom, stoupal nad obzorem, zastínil útes i chatrč, pak oblohu a nakonec celý svět. O to si snad děláš, prděl! Tohle bylo mnohem větší než požírač. Ta druhá potvora v porovnání s ním vypadala jako ubohý hmyz. Uprostřed domu se otevřelo jediné obří oko. Jednou mrklo, míčko sjelo dolů a nahoru s rachotem stovek sonických třesků. Přes pláž se přehnala tlaková vlna. Hradci explodovali. Nepopsatelná entita starobilých, vyvolaná hůdem a nadspaná dolepky Erla Herbingera, aby pohltila jeho mysl, nás oslovila vážným hlasem. Zdravím vás, jsem rok hasna vrát z duší a požíreč světu. Myšlenka do našich myslí udeřila silou beranidla. – Dheysl, odtušil Erl. Příšerný skřípavý zvuk, když stvoření vyslovilo pravé jméno svého pána. – Mne vyslal na tento svět před dávným časem, abych sloužil jeho smrtelnému kněžstvu. Velekně mi nařídil, abych rozmačkal tuto mysl. Ještě teď vidím, jak silná je tu mysl zatvrzená násilím a bojem. Pozřitvé vzpomínky jednu po druhé, zesílím po každém vítězství. Pokusí se mne porazit. Výzvu vítám. Toto bude pokračovat, dokud tvůj duch neopustí tuto schránku, nebo dokud služebník svrchovaného pána hrůzíš nebude potřebovat mých služeb a já se nevrátím do domovské dimenze. Přežít může jen jeden z nás. Děhej zapakoval Earl. Nebe se začalo divoce otáčet. Maelstrom soustředěný na toto jediné místo jeho paměti. Jak máme sakra bojovat s něčím takovým, zakřičel jsem. To není tvůj baj. Tomluvil ke mně. Odejdi. Zasáhl mě pory v síly, detěl moje vědomí. Svět temněl se sílícím tlakem. Vypuzoval mě. V této říši ho nešlo zastavit. Cítil jsem, jak ztrácím spojení. Hrle, je příliš silný. Vyhání mě odsud. Herbinger kývil do větru. Už jsem viděl divnější věci. Obrátil se ke mně, byl smrtelně vážný. Zadržím ho, jak nejdíl dokážu. Ale pokud tady vyhraje, bestie by se mohla vymknout kontrole. Jestli se začnu měnit a v nebezpečí bude i někdo další, zastřelte mě. Tuhle věc zastavíte jen tak, že najdete a zabijete huda. Nasálo mě to do víru. Nechť mi započne bitva. Ruka mě pálila, když se mi zvedl z jeho hrudi. Éro se zmítal v silných křečích, na tváři mu vyrazil ledový pot. Co se děje? Zakřičel mi někdo do ucha. On bojuje s něčím, odpověděl jsem. Moje oči už se z by světelné šou zotavily natolik, že jsem dokázal rozeznat, kdo na mě mluví. Esmeralda stála vedle mě, v ruce velkou injekční stříkačku. Z lahvičky do ní natahovala nějakou tekutinu. O, počkej, co to děláš? Koňský sedativum! Jestli se tady Erl promění, všem nám hrozí nebezpečí. Měla obvázané čelo a vypadala k smrti unavená. Dneska už jsem děcek ztratila dost. Tohle riskovat nemůžeme. Musím ho uspat. O no to nemůžeš. Přitiskl jsem skrbavenou ruku na její. Esmeralda se na mě nevěřícně podívala, ale jehlu do něj nezapíchla. Jestli má mít nějakou šanci, potřebuje se soustředit. Musíme ho dostat zpátky do jeho cely. Esmeralda váhala. Měla desetkrát víc zkušeností než já. Jestli se mýlím a on se začne měnit, pak ho budeme muset zastřelit, protože jinak bychom ohrozili vlastní životy. Radši bys měl mít pravdu, zde. Musíme ho odsud rychle dostat. Lovci se rozbíhali všemi směry, zajišťovali základnu. K nám se hnal chlupatý tvor se zářícíma rudýma očima jak funěl, plandal mu z hlavy velký červený jazyk. Byl to vrk. Potřebovat svést? zeptal se ze zad obřího vlka Skypy. Ork trhnul hlavou v brýlích, aby naznačil, že za ním jedou další. Viděli mrtvý věci. Klan pomoct. Musíme ho dostat do jeho cely. Esmeralda a já jsme zvedli Erlovo třesoucí se tělo a položili ho přes Skypyho nohy. Ork se vůbec nebál, přestože se chvějící muž v jeho klíně mohl rychle změnit v kouli chlupů, drápů a tesáků. Víš, kde to je? Skypy přikývl. Vrk okamžitě vyrazil ku předu, neskutečnou rychlostí se hnal k hlavní budově. Přijížděli další vrčí jezdci. Esmeralda se ke mně otočila. Houvené, jeď s nimi, i ty se musíš hned vrátit. Nevěděl jsem, o čem mluví. Proč? Julii při útoku zranili. Srdce mi vyskočilo až do krku. Jak je to zlý. Ach ne, prosím, ne. Popadl jsem Esmeraldu za ramena, a tečel jsem se nad tou drobnou ženou. No, co se stalo? Váhala, nechtěla mi odpovědět. Prostě běž, rychle. Přiběhl druhý vrk s jezdcem a zastavil se před námi. Nikdy dřív jsem na obřím vlkovi nejel. Ork natáhl ruku. Zvíře sklonilo hlavu a zvědavě si mě prohlíželo. Sakra, já ani nevěděl, jak se jezdí na koni. A tohle zvíře mělo čelisti, se kterými by ukouslo hlavu krávě, ale potřeboval jsem se rychle dostat k Julii. Chytil jsem orkovu dlaň v rukavici, druhou rukou hrst chlupů a vytáhl se na vrčí záda. Ten se zavrtěl, když se na něm usadila moje váha a okamžitě sedal do běhu. Objal jsem orka rukou tak pevně, že se mu asi polámal žebra, ale měl jsem prostě strach, že z vrka sletím. Bude v pořádku, bude v pořádku. Opakoval jsem si to jako mantru, byl jsem příliš vyděšený, abych přemýšlel. Jízda byla překvapivě hladká, když vrk probíhal základnou. Šokovaní nováčci zvedali zbraně, když jsme se prohnali kolem, ale zkušenější lovci je hned okřikli. Celou dobu jsem tiskl tvář k vrčí srsti. Voněl jako kokosový šampón. K hlavní budově jsme se dostali za pár vteřin. Sklouzl jsem na zem a sekl, když jsem dopadl na zraněný kotník. Skipy už Herbingera stahoval z vrka. Pomozte Skippy mu! Zavolal jsem na lovce, co právě zbíhali po schodech. V nejmenším jsem poznal velitele týmu Fanzanta. Za ním stáli dva nováčci, vrčící vrky je zjevně děsil. Vezmi Herbinčera na bezpečné místo. Skip přesně věděl, kam má jít, a nováčci vzali Erla za třesoucí se ruce a nohy a následovali ho. Chytil jsem Fanzanta za rukáv. Kde je Julie? Byl to podsaditý muž, kterému ostatní velitelé týmu žertem přezdívali hobit. Byl to taky vážný chlap, bývalý armádní minometčík a boxerský šampion velterové váhy. Vypadal překvapeně, že mě vidí. Jak se, To je fuk. Radši bys měl jít se mnou, ZD. Řekl a pak rychle vyšel po schodech. O mámeně jsem ho následoval. Zraněné lovce přesunuli do jídelny. Ti, kdo měli lékařský výcvik, se starali o nejhorší případy. Dorazily i tři orkské ženy, Zapojili nadpřirozené léčebné schopnosti. Bylo to příliš mnoho zraněných, všichni naříkali. Tohle byla moje chyba. Všechno to byla moje chyba. Kde je? Byla přímo tady. Ukázal na prázdné místo na podlaze. Teď tam ležel jen zakrvácený ručník. Byli jsme na střeše, když zaútočil jeden z těch okřídlených. Já nastavoval 81 mm, ona řídila palbu a najednou to bylo přímo u nás. Proseklo jí to zbroj. Rychlým pohybem prstů si přejel po břiše. Dostal ošklivě. Já sám jsem je snesl sem dolů. Zajíkal jsem mu hlas. V žádném případě nemohla odejít sama. Sebral jsem ručník. Byl úplně nasáklý, kapala z něj krev. Fanzant byl zkušený lovec. Ten poznal těžké zranění, když ho viděl. Šulie! zakřičel jsem, začínal jsem panikařit. Ale všichni kolem teď měli vlastní starosti. Nejbližší nováčci byli v těžkém šoku ani nezvedli hlavu, aby zjistili, kdo ječí. Tenhle útok nás zasáhl opravdu tvrdě. Poklepání na rameno. Otočil jsem se a podíval se dolů do grétcheněných zrcadlovek. Její vystupování bylo stejně nečitelné jako jindy, ale trhnutím hlavy mi naznačila, že mám jít za ní. Udělal jsem to. Odvedla mě k nejbližší dámské toaletě a podržela mi dveře. Nechápal jsem. Tývla, že právě tam bych měl jít. Když jsem vstoupil, uslyšel jsem tekoucí vodu. Na zemi ležela na zelená vesta. Byla nasáklá krví a vpředu měla tři vertikální škrábance Každý tři centimetry tlustý všechny prošly skrz kevlar. Julie! Zavolal jsem váhavě kolena i mi třásly, když jsem zašel za roh. Je naživu! Julie stála před umyvadlem, otočená zády ke mně. Hlava svěšená, obličej zakrytý dlouhými tmavými vlasy, ruce položené na okraji umyvadla, jako by se o ně opírala. Svlékla si triko, měla na sobě jen pod prsenku. Dlažba kolem ní byla růžová od její krve. Vzlikala. Jsi v pořádku? Dát. Pomalu zvedla hlavu. Neměla bych bejt. Moje snoubenka se otočila, zvedla hlavu a odhalila uplakanou tvář. Koukni se. Ukázala si na břicho. Julie měla břišní svaly jako z ocely. A právě ty byly růžové od napůl umyté krve. Přes žaludek se táhly tři tmavé horizontální linky, ale jinak vypadala v pořádku. Vůbec žádné zranění. Nechápu to. Smeralda mluvila, jako by směla každou chvíli umřít. Fancant čílel strachy. Koutni se, nařídila mi znovu. Zmateně jsem se předklonil. Tři čáry byly černé jako šmouhy odsazí. Kůže kolem nich byla zdravá. Vypadaly povědomně. O to ne! Šokovaně jsem uskočil. Tohle ne! Stáhla si vlasy z krku. Znamínko z minulého léta bylo dvakrát tak velké. Teď vypadalo jako černá modřina. Tetovaný muši tím darem zachránil život, ale jinak jsme o tom nic nevěděli. Měla bych být mrtvá. Tu věc jsem neviděla. Drápy prošly skrz. O tohle je nemožný. Nemožný? Zajěčela Julie. Když mě nezdalůd spala, jsem si zpátky do břicha vlastní vnitřnosti. Před 15 minutami jsem byla vykuchaná a teď jsem v pořádku. Chtěl jsem mi položit ruce na ramena, ale uskočila přede mnou. Nešehej na mě! O to je v pořádku. Já ani nevím, co jsem! křičela. Julie se otočila, nevědomky si sáhla na krka, když si to uvědomila, zhruseně ruku odtáhla. S výkřikem plným neředěného vsteku praštěla pěstí do zrcadla a rozbila ho. Pak si uvědomila, co udělala a odstoupila od něj. Třásla se, po prstech jí stékala krev. S hrůzou zírala na čerstvý řez a čekala, co strašného se stane. Já tam jen stál, bezradný a bezmocný. Zdálo se, že bolesty uklidnila. Z dlaně jí dál kapala krev. Nic se nestalo. Bylo to obyčejné pořezání. Pomalu zatěla pěst a povzdechla si. Prsty se jí ošklivě třásly, mezi nimi protékající krev pleskala od laždice. Houvene, co se to děje? Co je to ve mně? Nedokázal jsem jí na to odpovědět. Chytil jsem ji a přitáhl se je blíž. Nejdřív se bránila, když jsem jí říkal, že je to v pořádku, ale nakonec se uklidnila a vzlikala mi na hrudi. Všechno bude v pořádku. Ale já dokázal myslet jen na to, co mi v Mexiku pověděla Susan. Víš, že ji to nakonec zabije, že ano. Pochází to z druhé strany, kde se za všechno platí. Pohladil jsem mi špinavou rukou po tváři. Všechno zase bude v pořádku. Nakonec vzlikat přestala. Hlas měla stejně zlomený, jako bylo mé srdce. Musím odsud vypadnout. Potřebujou mě jinde. O ničem jiném jsem netoužil víc, než s ní nesouhlasit a povědět jí, že by si měla odpočinout, ale měla pravdu. Potřebovali jsme ji, Odstrčela se ode mě. Potřebuji, Triko. Takhle vojáky vést nemůžu. Vytáhl jsem z podavače pár papírových ručníků a podal jí je. Vzala si je, přitiskla je na zraněnou ruku. Pak se zarazila a podívala se mi na tvář. Vypadala překvapeně. Co se ti stalo s obličejem? Zatím jsem neměl příležitost se prohlédnout, ale věděl jsem, že mě vlasá holka sekla pořádně. Cítil jsem vlhké pleskání odchlípené kůže. Přimáčkl se je na místo zbytkem papírových kapesníků. V kasárnách mě podrápala vlkodlačice. V kasárnách? Zeptala se zmateně. Kdy? Jak se tam dostal? Frank, Grant a já jsme šli pro ochranej kámen, vysvětlil jsem. Hnědé oči za brýlemi stvrdly. Tenhle pohled už jsem viděl dřív. Smutek, šok, strach, to vše zmizelo a nahradilo ho odhodlání. Když Julie měla tenhle pohled, chystala se něco zabít. Padej mi zprávy. musíme jít. Kam?